Continuitate. Autor Nikita Stănescu. Alergând, alergând, mi se întețeau mușchii, scheletul alb cel țin în mine, ca marmora lui Michelangelo, statuile, a început să se facă mai luminos, mai luminos, vertebră de vertebră, os de os. Până când până când întâmple și în frunte mi se înfigeau sunând întâmplări, amintiri, amintiri, întâmplări, speranțe și vise, veniri și plecări. Alergând, alergând, mai adâncă-i mereu urma în pământ a piciorului meu, până când zidul de gheață al morții îmbate pieptul cum bați pe un lingou știutul în semn de carate. Și omoplatul se face pală subțire de helicopter ce se învârte, se învârte, se învârte, se învârte dintr-o baltă, în alta, dintr-un cer, în alt cer. Iar gândul meu scris își înfige în pământ, rădăcinile, sonda, ancora, visurile, dorurile, patimile. Lectura Maya Martin